او انی درد دینا چی جلدی کئی و شرک اعتقادی کئی و الف والو دوان اپا بدد کئی ایسم شرک اعتقادی او کفیلی چرته تا چر شرک و اور سی میلادی نمند وحی او انی درد دینا جلدی کئی و کولو در شرک اپا کولو در بداد اپا بدد اپا بدد او خوالو در دی حرامو لرا و گنزی روان دی یا و لسمی خویا نظر نیاز غیر اللہ خوئی بددا چې دای کای ولې منننکړه دای لا رب العالم دی دی او پیرانو دا دی د کلمه د شرک یونه اغهول دی یا نامو چې نظر نه یاس کای بددا چې یو کړ ولې منننکړه سونه کې او په عمل فرق دی عمل کول توي سونه جوړول توي نړی بیا ته ختم کو په عمل زکاغه کې بیان دا وامه ادویم آیت دو علماء پیرانو کارو ناغای ختم که پسن آن چه مدارک مشهور حنفی امام لاند لانده لی کی لبیز اما کانوی اسنانون حادا ضمن للعلماء والاول للعام دا دو علماء ضمن دی دا مدیان ضمن دی چه مدیان دا سنی نجور کری دی اولم ادا ذم من العلماء دا هغه علماء زم او هغون دي زم د عوامو خو ما دا وي چې عمل دا غي و جوړ کړی دی زه څنګه پیسنه ختم کړ و یو لا تل تل شي دي کوسمې بیان وای نه چاري دانو مغلولتن تل شي نو پرای مې مال نظر آ کړي نو پنا چوي زم زم د کا سب قاتل وي اوس موږ یې انداوي زموږ جړगाव ما وته اوس موږ په څه شي ما چالو به سلام سنت بهنو مې موږ چې لا نو خټي بخلو موږ وسو تهو زمېدار سره زمېداري به وکي تجارت به وکي دا یې يهودونه وایو يهود لا تا لا تل دي او لا ست دې دا اللہ سنے کمانا تردشے اپنانت پیشو دی پاہشی چیو آئی برکے دا اللہ سنے دی فراغ سو کب مانا قدرت کی نزلتے کی بے غلطی کی دو قدرتونی خوشتے دینا یدو کلائی آئی دینا موتا دا منصوب پتنین صفت بانی سپوئی گن دا خدا اللہ سنے دی فراغ دی خر کئی سنگی خدای مالو رکی مروب المعروفن حوانی المنکار فان الامر بالمعروف و النهي عن المنکر لا عیف فرسکن و لا یقرب وجلن ده الله دین بیان کئ ده خدای دین بیانولو کئ نئتن نژیکی گی انا ده خدای دین بیانولو کئ رزق کمینی ده الله دین بیان کئ یری گئی ما حدیث کرا دی دا ونګ یہود وای ده خدای لاس بندی میڑے سے نزی کری نظر نه یاس خاط خیرات کرو مدد مونږ گزارا ولذی دنه فیل دے اما انزل الفائل دے کثیرن مفور اول دے اتے قیامت نو کوفن مفور لسانی او دا قران ولذی دنه منزل لیکم ربک ادبکی قران ولذی دنه او لیکم ربک ادبکی بیان دقران وډیرو کې سرکشی او کوفن کله چې ته قران بیان کې نو ډیر کې به اور بلشي نوخه بتاتا ټول مسلمانان وینې په غاړه مولان وګورم چې شم نزيده ذریعہ زګو خېږي تا ته وټول نه کاري او کله چې تم بیان کې نو به جوش کړي راشي هغه خپل کفر به جوش وای او خپل تو غیان سرکشي د الله نه به جوش شي تا ته بیران بدوینه کې بیران چې کړه وکنه نو بیا بدوینه شروع شي دا ډېر ضروریه ده دا انګې موليان ال پته لګي که تا مسئله رحل بیان که نتا تبا گوی ده بدا جوش ہوئی که تا داوائی که مڑی پس ختم حرام ده دوڑای په حرام آدم اگستونکه شامیوائی الاخذ والموتی هما آسمان اندائی باقوصشی دا منزد حرام کرو دامن جاکو دا طالب و مراغل امڈبی جماعت که ملیان ناس ختمی کن ازما تعال ویله زمانہ و مګړو کیم و زما کی دا کارو چې زيارت روزنه ترخلي پوری عمانو کتاب نو کتل نماز تقسیم کړو څو کې با معافقه کتلہ څو کې با تاریخ کو څو کې به شروع کتل نماز پر اوقات تقسیم کړو مې پاره سل سلکه کې کې ماشه نی کتل اوس ګار وختو نو سره مشه نی پنجوم جب ما کتلو چې الاخذ ول موتی و, و ما سمع منکر کتابونه ځکه ما ته د والدنه مالا غيوي ذاتو نه هو اغست مره اغست و ما وی بل کتابونه نو ما مکړو چې شامی کلی کلی چې الاخذ ول موتی و ما سمع درګ منګار دي د بی جماعتي زمونږ متبر سره مړو مليان راغلی و دا کتونه پی شروع چې ختمو شو پیسې ور کولې نماں کہتے ہیں کہ ذا فوتا سارا امغست زماں استادانو کہ بعد نماز قران اس سے پرے بھی بعد نماز صرف لے وہ ان نماز طوروی جو اسن قاضیانے غیر کہ دیگه دان اشنا مسئلہ بچوں اعتقادانے غیر کہ ناے استادی ماں مکو لی چے بدائ کی دیو بیراری کی. کی کی جگہ ان کے تو خبرت دکم زمانہ سڑیو کی دور نمائش تبا غیر که گه تبا دین نوزی و غیر مکو نا مولیان پس مو آیا نمار تایمه داو کتاب که ما دیدی شامی که و شامی مو خایا نازم صرف که شامی نو آیا مارا آسا صفا ماتا یاد و مانا دالا آن. نازم صرف پس که کتاب دولی ورکو کل دی کتاب ورکو دشمن لی پاس نورکه دیفا مقواغ از طرف مادای خزنشو گیلی اجدان طور پر جنای کتاب بھی بند ہے اماں چرا استاد زما چوں قابل سبق هوئے اسباق نو سکدوں پان درکر نیشتے کتاب در نیشتے انا بند کرو فرمایا کہ مال دا خبر فائدہ کرو دا اگ زمانے نہ ز پر ما دندری سیکو یہ ایشو تے پیٹھا بنو لگو کہ جب ہندوستان کے مدرسوں ان زماں ما استاد په غره کړی چې کتابونو جمع کړو دا غوږه زما نه ما کتابه دا مونږ یې چې په سپنه دی وټو او ما ځګر یم شو دا مسله دی ولې کوله ما یې شاملې کړې موږ آکاو دی وړه آکاو دی زوم یېره ده چې زما سبلې آکول نو زه که طالبم دا د بونې کول زموږ هغه زمانه کې دا جمعه من یو کډو ځای باندې مسجد کې پکې نو رودي امامان اتفاق نه راته. یو زه به مخکوم زه به زه کوم. امیان هم متفق شو او امامان نه متفق دي. اخیری فیصلہ دا وکړه چې هر امام نمبر به مخه مشکل. یو یو. زرا غلې ما. زما یو استاد ما ور سره علی بیتی شوی. نه په اساس نه وپريږه. هغه چې خدای ورستا نو برحمت ګیا رحمن الرحیم. بل استاد ما تخصر شنه ولسیو قابلو هغه په आवाज کې چې غلط ته وي یا الرحمن الرحیمین وای امیان بدلې شو یو وای چې زمګم لا بغال کېږي بلوي زمون لا بغال په منبر نه سي ده کټ نه سي زناستیم اغه ورته وای ته د قران نه خلاف وکړه قرآن کې خدای وای فل او خیر عاقزا وهو ارحم الرحیمین خدای <تصار> <تصار> <تصار> <Tokyo. تصار> پیر سره ولې ده اته په ځار سره وایا او خلکو چړې کې اي کایسه وران نه کلا دي کایسه ولي شه زناته ماته وایا کنه ما زه ووانه کولې کې ما کور کې مارا ولي جمعای مزه شه دې دې جمعات کې دوم دا کوم ساتي ارحمو له دغه خدمت ناموخته در روان دی. دی ما ته غته ما ته ته تانه له موږ میچو چې ته پښتنی مولا وشاخ بخوایه ظاهر بهر قایسه قرآن خلاف په لور تا دور نیوې له عمر راغین دی ما غنو ما جلا و استا او ته خو حقو بده ویجو کنه انا غدی ته خپل په څرا بنا دا مزافه غل است لکه ست پس ته تاله نتا تا خبا تا وایت دامن آدم و داخره آدم انسوبه در دا. نتا دانوی تا دلت ارحم و رحمیم بسکوی یا پی داخره دا. مجید مایدوی اغاز ما استاد ما ویلیشون ایتانه با مونده حق و مهد کم یومی بلومی مصنوی که مولانا نوم لیکی یاشپا فران اللہ تا فریاد کن تیخدای وڑی که ملوی کرده پر مروش ملوی کرده او تا خبای او سی ما تخبیر رمی کری اپو ما بانده چپاو کئی سلطنت را بانده الله ته انصاف ہو کئی اما انساء دعا کوله چې الله حضرت اگر خیر لکوم سالوی اخکاله مورتا مسله بیان کرا او ار وزی بد رجی دی الله ته انصاف ہو کئی او لانا روم گئی ظالم و مظلوم دی دنیا که دوار ازان ته پا انصاف ہوئی که ظالم دیو که مظلوم دی اگر دا دنیا د انصاب نه کسل نه دا فیسلی ځه الله دې الا الله مړ یو دی د یو جن قران د نو تور په سې ذکر کړي چې ته پرواه موکو ورزيدن اډیر بکی قران زیات بکی قران کارب بکی قران پډیرو کې سرکچیو کوهر چې کله ته قرآن بیان کې زاید منا خرکول ډیرول نو دای کې وای کفر او تغیان داسې اوشار بل شي چاټای به وژکیږي اور ځوریمون په میځ کې د شونی اترګونی ته قیامت ورګو حال لري چې بلګي اور د جنگل را نمرای وي الله ستا خلاف اور بلې اور مطلب دا چې سودوګي اور فتوی په کوم ا کوشش کوي دنیا کې فساد الله د نور مریدین کتاب والا ایمان داري او الله نه خوېږي نلری بکوم دینه تنگستی شایئات وقالت اليهود يد الله مغلولاه خدای تاس باندې <نظر> ذکربنکری نیسې راوسې راجه تاسو دلله دین پټ کړل اګه تاسو دلله دین بیان کړ نلربکوم دین مصیبتنا مصیبت فقر ذلته اذن بکو جنتنینتا دنیا کې به مصیبت لرکم د خدای کار دی راضی چې تفسیر شروع کو نو پیسې اور سره نه لک کاغذ او چې کړه راضي جل ختم ک نو خدای دغه مال دار کړو چې بادشاہ ته خردا غوښته الله برسلام دا یو د خدای کتاب قانون دی چا چې قران کوې ته ځای کړه دنیا او اخر د خدای رضا ده رام باقی کېنه چکی ومون ویل چې قران ولا خدای نسو زېړي راکې مال دولت ولا ډیر ورته مال داري ډیر ورو دي دا لاوا دار اګه دې کتاب آلا اومنی دا مسلا ازان بچی دا حرامو نرل بکون دیل مصیبتونا ازان نا بکو جنتنا امتا اکا چلی تورات انجیل آا کتاب چلی ترا اولوگر شدر ابنا نو بخری د پاس انا نه انا بارا نو ازا نظر گونه د پاسنه انا حاکمان ازا لان جن شاگردان حاکمان ممور کئی موریدان و شاگردان ممور کئی طول وقت پر برسی ری چیز آس ک تا الله کتاب وړله اکروی لامې ویر استاد ستا د صلی دپاره اوریګه سړیا نومن د تقریب تیر کا چې د لاندې باند د ف حاکمان بهم در کوي او لاندې بمدر در کوي بعضې دی نه ټولی درم نه اډیردي بد او کوي اتمه هسا پپلیتے پرت کې خ شوه اوس ن ایسا ترغف تبلی وررکئ او زجر ور کوي سستوتا بیان کا سړی مسئلہ اے پیغمبر پراسو او اواز چราว لګل شي تا ته دربطانہ اگر دین رسولا ادا دین کړه پیغمبري پورا دین کړه دین رسولا پیغمبري mulaq jare bayan no no mulaq pura پیغمبر ته وای بیان دی نو ک نو تا خپل پیغمبري پورا نکړه نو mulaq jare bayan د مسئلېونی کی نو اگر mulaq وکړه ما خلق باندې مرکی جواب اللہ بچکی تعلید خلقوں و ایب رسا دی توفیق نور کئی کافر تا کا باطل تا باطل ہو آیا اے کتاب والا نئی پیس دین لے سبش انجیئی طرق چودروی تورات اگر نصار آو چودروی انجیل و ایدار خویلی کتاب تولی نظام خیص چاہتا ہوئی او آیا اے مومنانو نئی مومنان چسو پر جاری نکی آگر کتاب ہنزل ایلیکم من جناذل شوې تا استاد ربنا نې تاسو مؤمنان چې جاری نه کوي قران او سنت جاری کړل قران سنت الله وي چې تاسو قران او سنت نه جاری کړل تاسو مؤمنان نې ا دې موږ مؤمنان ويشکه څو خور تلوي مشي در فوجا ا دول زره نوږي هغه مؤمنان دي قران وایي او زیاد به کې بیا آیت ته ډېر به کې پډېر وکي دا الله کتاب اوتینه دښه ته ته د الله د کتاب سبا ډیر کی سرکشی او کفر چتدا بیا نه موږ هم نت کېږه په کافرانو خدای بازا پور کی یقینا کسان چې دا مسله ومنل ته هره حرمت بیا نه حرمت او کسان چې ودیانو په حق لاړو اصحابینو په حق لاړو انا سراو داو چانو چې منو پالا پر دآخیر عمل وکنه عمل کولو نه نشته په دينه باندې کمو مینان در خدای کتاب چلی نو غمو په پینی داغه یا یهود په پر زمانه کې صابیون په پر زمانه کې تعقيف غستو الله پدد بني اسرائيلونو الګین می دیت انبیا وعده پدهوا چا وله راشي پیغمبر پاوشي باندې نو غاری نفسنا ماته نه وعده غستو په اتباع پیغمبر وماتنه له دغستو چې دما کتاب به منئ خل نام بنی اسرائله وارس یمرو سن او بین نلهم ما بیا کړي وادمې تنناغستې وه چې دا به عمل کې راوللی د کلام شو ماارواې چې راغه دی تپې غمبر پو چې خالغاړ تر شوو داسې فریيق ک ذبو تکرار دی اما په سردي بقره کې مانا کړی وه فریيق ق ذبو <پس> وتقتلونا فريقان وتقتلونا فريقان کله چې د کتاب راغې او حق پرسته بیان وک نو دئ اوله غېد بعض حق پرسته قتل کړه بعض او بعض ته وی دروغجن وي دروغجن بعض ته نسبت دروغ وکړه بعض حق پرسته قتل کړه او ګومان کئ چې نجوی په باندې کار کان تعمره فتنه تن غم وحسیبو اللہ تکونا فتنه تن اگمان کو کئی دی چه نبشی دی دا خلافو که نو دی گمان کئی چه دا کم عمل دیو دا ودی لعذاب نشی یقین اگمان عذاب بشی اللہ تکونا مو ان دپاس اکیے اللہ تکونا فتنه تن چه نبشی دې دا د فتنتون په معنا د امتحان کلام او ځانته کلام شه او ګمان کوي دا خلک چې نه وي په امتحان یقینا امتحان به پی تر داغه چې په خدای شي په دا به امتحان راځي هغه سمنه صحیح تر کو یو یقولو امنا هم لافتن ګمان کوي خلک چې دایو بغیر امتحان نه پرغړي شي او په دې به امتحان راځي یقینا په دې به امتحان راځي وهسب الله تكون فتنتون اګمان کوي دې چې نو به په دې امتحان وړاندې ها راو امتحان را وس فهمو شو او سمو شو په دي سلام يهود چې یې سره نه داغه اتباع نو کار بیا مهرباني وکړه الله په دې محمد صلى الله عليه واله غو نو سمما نو کانو شو وړاندا کړو نه الله لدونکو په پاښ باندې کی دا نه غې دي umat خال یو بیان پیغمبر کو بیا صحابه دا نه علماء کی ا دې ځان كله کی تاکي کفر کا غل کوچه الله مصیب ابن مریم ده دا شرک نه دي چې موږ دې شرک نه خدای ورته نه دا شرک نه دي او کوبر شرک ټو کې د دې حکم یو ده نو کله کفر ذکر کی کله شرک نفس کې قبر دیگر او پاکیده کې ولا شرک دیگر کو مشکان دي کاثران دي اویلې موسیه یا بنی سعید باندې کېو کید الله جرب زمان تاسو ده امسیو هر شان ده هغه چا چې شرک کاله سرا نو شرک نو ده نارامې پد جنت ازایذ زده ده ان به مشکان و امدادي نو زاهر لغنه چا شرک مودزیو علی کتاب شرک نو تاقی کوبر کا غل کوچه الله درنده درو دے یو الله دے زیم مریم د او عورت دوست دے انیشته ها جتره اسے ها جزر کولو بيد الله نه کیاو ا کومنی نشي دغه خبرو نه نو مرسي کی کافر ته عذاب درنه کو د فضائل الی کتاب ذکر کئ یو خو دین پر خدره دیم راندا کणू شو دیم کوبر کئ الفاظ شرقي مطوبونکی الله تعالی بغن غاڑی الله الله پهغه دې مېربان نو مسی ابن مریم مگر د الله استاد دی تر شو دنا بیا په خوا ناګیمالهو امر د دې رشتنی کوم کیو د الله کتاب لرا و د والا کی ور وتا د تعامل راډ سورتان کم دا قاعده دا چې سړی ته عاموخې نوګه کې بولشي و چې دا چا کې نوګه کې بولي نو غیلا شي دا معنی یعنی بولو والا اجازه ورده دا ستا انصاف دی او چې څوک واجدار د خپل ته عام ني چې هغه جړه بولو ورده ده هغه ګلو نشي کولی دا بل به یې واجداری شي معنی دا نه ده دلته ته امې دینو کېل راغله چې هغه د خپل ګېډي باندې قادر نه ده انو پوبل وسه قادر زیرشي الله زتا م ذکر را دا تهجين للمشرکین د مشرکانو ذلت بیانې چې مشرک بې ایمانه دور زلیل دی دا هغه چا بندگی کوي چې داوغه ګره کې بول دی هغه چا بندگی کوي چې هغه د خپل یدي صفایې نشي کوله په پرختیا یا والله کوي دا لفظ زتا م ذکر را او دا رنگه صورتانام کې چه کل رد او تحجین کئی دی مشکینو او باغی رد کوي نو لفظ اتحام را ری چه وطاسد آغا چاہا عبادت کوئی چه آغا دوڑای کوئی سورة نعام کے سوال رسم آیات کے قل اغیر الله اتخذو علیان فاتر اس سمامات وراد وہو يطعم و لا يطعم اللہ فراد کر کئی مخلوقات لیا انا لغو <اللعالتو> قرق میزور کوله محتاج نه ده داله ته عامال ته تحقیر نه راوړي توبو نو کې الله تا ابغن غاړي ده الله نا الله په غونګې دې مې ربان نو مسیب نیورم مگرستا ده الله تیر شوه دنا په خوان بیا له مسالم بیا دمسله بیان کړه ام چې خاله به تام بیا دلال بیا وګوره کومه خواختل منگ دلال پورا بیان کرو دا بیمان اوڑی بیان زجر مشکتا اوه بندگی کوئی بیدار لانا دا اچا چو واقدار ندی تاثر لانا ضرر دفا کورو ندن پی ما که اتونی که واقدار ندی خپل ځان او ده اتونی که واقدار ندی استاسو مطلب نه ندر ځان واقدار دی یا ندر استاس نوری دا اگر پنون ندر که او تحریم اللی باد اولی کهتا چاقه نقصان را رسیمه ت اللہ او ری دن کې دږي په پارشي چې کې نو دیو جنا د عبادت او اجز ذکر کوي عورت مشرکین ذکر کوي و کتابالو ذاته موږ دې دین کې مناسب سيطي در منصور کې لا تپديو معنا کړي دي راي اول ذاته خبرې جوړي د باندې نه خ라이 جوړي حلال حرام او حرام حلال وي اما زهي په خیالاته کوم چې ګمرا دي په خوا ا ګمرا کړي ا ګمرا شوته شیلاره دا درې لفظه دا هغهچا ذکر کړو چې هغه حرام او حلال وي نظر دا ګیر الله کو زلو زلوا زلوا زلوا ان ثواي سبين زلوا زلوا اتانا کار مونږان زلوا وا زلوا زلوا ان ثواي سبين گمرا او گمرا اکڑو اگمرا بئی مانا ایداشوان گمرا او گمرا اکڑو اگمرا بئی جس یعنی ٹو نمر پدے کی تیر شان دارنگی سورت فرقان کند آلفاظ ذکر کئی یو ذل ذکر کی نعم آیت کے فضلو فرائستیون سبیلا ذکر کئی ازللتم عبادی واللسم آیت زلل سبيل زلل ازللتم عبادي زلل سبيل البته دا له به بری دا کارو صورتم پردیشر کېله پردیشر کې پھیلی کېله نو یو ځل ذکر کوي نو ما ايتي زلل بلزم کې او بلزم ذکر کوي ازلني ان ذکر زلل ازللتم عبادي زلل سبيل ازل ذلنی نے ذکر اب ہم ذکر کہ ازل سبیلا من ازل سبیلا ازل سبیلا سورۃ فرقان کی 20ویں آیت میں من ازل سبیلا ابے سرور سورۃ میں بنوم ازل سبیلا التے ودل دارقلے ذل ازل تم بعدی ذل سبیل ازل نیانے من ازل سبیلا بل هم ازل سبیلا دې کار د کوم رد شرته صاف دا لفت د لز غړی دا زلو زل دا د مشران کې شان ټول او ګمراو ګمرا یکرې ګمرا وی دا مانه امزې خیالاته قوم چې ګمراو پوخا او ګمرا یکرې ډېر او ګمرا دې ځای لاره بلاناس کسان چې ګفر کړو د بنی سائلنا په جبه د داوود اديشاه نه مریم داولې شو دا دې وجنه چنا فرمانی کړو ا د هر نه تیرې کو چا جبرادو کو داغه مقابلته و درېدا ولنه فرمانی کړو او چې چا به رد کو نبيمانه داغه مقابلته و درېدا داغه رب شروعو کو نخړای پاګې لعنت وې تات پرانکش کاګراند بني سایونا پجبه داود ادي صاحب بیمارم یोजना چېنا فرمانی کړو حدن تیرید ودې لا یتنا اونان مون کرین فالو مون کراوله ده ما چېت نظر راوړې د منکور نه ده دین کیچ بنوي شه چاو خو نا معلوم ظاهره وینکو ټول واسی راځم کانون ودې نیمه منیکول خلق د کول د منکار لا یتنا غونا ان مون فالو هغه منکر چې خلق وبکو نو خلق ویني نیمه طلق و با شومی کولی سکاتونی <تلق> بے اور کول نظر نیاز بے کول لب ایسا ما کانو یفعلون مدارک دیر لکی دی آیات لانی وفی دلیل علی ان ترکن نحی نلمنکر من العظائم فیا حسرتن علی المسلمین فی عل اراز ایمان ہو ف دی دلیل دے چی رد منکر دادلوی سیجنون دے رد منکر دا اہم شہ فيا حسرتنا على المسلمين مداري کوي افسوس مسلمانانو چې تاسو لري دین مخوارو تاسو لري ردمن کرن کوي او دوی جنا قران کې عذاب را لېږي نو پردمن کر چینه ده کوي تو نور صورتن کي انه مارو به عذاب نه را لېږي کم قوم کې رد کر نه کوي نو په هغه عذاب راځي کان ولایتنا ها د چرد د منکر بانو کو بد د چې کول اوغ ډیر دی نه چې اوړی کاافرانو ته چرد د منکار نه کو دغ کاافانو س س هغې تمخوا بد د چې مک کو د د نونه د غا دی په نهکول د منکر د رد برباتخوا غص و کې الله په باندې اپاداب ک میشادارارت د منکې دیته شام ماروچ نه دی دی اسلام منتاز دے شیخ الاسلام لکریب پر رد منکر بعضی دنوں چاہے کہ رد منکرنو اسلام لقرائدہ فضیلتور کرے کہ رد منکر بکے من حرام دو حرام بکے اکا چھل دے ایمان آرے پہلاو پیغمبر آگی تا اچھل دے اگلشے دے نو بینیولے دے یہود نسارہ علا علماء سولد دستان لیکن دیر دے اینا دیبتکار او با مومین سخت خلقنا پو دشمنان که مومنان و یهود آقا کسان چه مشرکان دی یهود مشرکان علماء اسو دین فروشان دی جماعت اوخ کی فتوه پی داوی جمعه ترمان دی والا تا با فتوه چاک کری دی اتا دی جماعت نسوخ کی او با مومین سخت پو یهود ناکار ملیان دا غیر ملیان امریکان اوومي نزدې پدې کې دوستای کې مؤمنان او تا للذین امنوا اقربهم نزدې ده خلقونه په دوستای کې اوې خلق را کې مؤمنان دي اګه ساين چوي مون نصرایو نصرای چون کې جاهلان اميان اميان دورانه کار نه دي دی دا د یوجنا چې بعضې د نصراونا تلبار د حق دي قصسی رو اپ پیغمبر هغه کیتا ته جايې چلے شه نو به نیولې دي يهود نه ساغاوله علماء ایسو له دوستان لیکن ډېر دیني ادبکار دی هغه ومه سخت دخلګونه پوزښونه کوي کومینانو ته يهود اه کسان چې مشکان دي يهوده مشکان او رما ایسو دین پر او شانې جمعه توخی فتوی پکې داوی یې متره ما دی ولاله کا باندې فتوی دي اتار د جماعتو څوک وي او مومی سات په او تاهود نا کار مریان دا غینې مړه امشکان او مومی نزدې په دښای کې مؤمنان او تا للذین امنوا اقربهم نزدې ده خلقونه په دښای کې او غیر خلقو دی آگسان چوی نصرایو نصرای چون کی امیان امیان دره نا کار دا یوه جنه چې baseX د نصاراونو تلبا د حق دی قصې سي baseX یوه موږ حق پېژنو ورغه باندې خپل خودون ګوي دنیا دی يهود دنیا نه پیری ان نصاراو چې بعض دنیا پری خو دیوا دا یې میاړي چې baseX ويځ حرام نه خپل اده ای ایراد نه حق عقل چوارې دا جاهلان نالا کتاب. کتاب جا دا کتاب اور کتاب چې پیغمبر تراولې ګل نو ویني داریوئی تفیض من الدم داریوئی دوکھونا سر گزیدائی دو جاگنا چون زیر پہ جندر حق حق یو پہ ربا ایمان راڑا مانگا نولک مانگا سردم واحدین و کے توحید بیان کئی خلک درے کس مکڑا علماء سوب باتتر مشرکین دامنجاوران ورپسے اوامین درہم نمبر اوایدا عطا راست دا من سریملا کیمنر په الله آ چا منته پر بیان مونته الله پر بیان وکه مثلا بیان کر اوس مونږ چانه من او مه تو مونږه چدن کی رب مونږه سهدنه کانو او اجازه ولکه الله دل پر سو برداشت کی وی جن چون روان دی دلاندا وی ولي امیش وای په کې ادا جاد موحدین اوه دینو چو کوفری وکه ادروجنه کړه ما ایتونه لګرو چې دا حرام دي نظر د غیر الله ته حرمت بعد نو دا دی جهنميان صورت ما وې اود دې د ان یو له سمیسا له سمیسا په دې له کې د صورت اغه مقصد وسره اغه څلور مسالې اوس بیانې نو که صورت ختمې دا نه تیر شه په دې له سمیسا کې اول تهیمات له بعد ذکر کړي ایمان والو محراموئی پزان پاکا چه اللہ آرام کوئی اعلار کریتا ذلالا از ایتیم کوئی چه دا پا مونگا بندی که دیل امیل آسوڑنوگا تکرمو مونگا ذکر دا مخی کو ذکر دا متضامین شرک شا تصرف دے اصورت نسائی اخیر پا دی ختم کرد دا موئی چه دا بابا بند کرد دا, دا دا بابا ونا دا, دا دا فیانے دا ادا شنزدو کرد اول تحریمہ تل بعد حضرت کوئی جزان نہ حرام جوړی الله توسنی داتې کوم کی خپل داغشنا ترڅو درکا الله حلال پاک او یریږي د الله راتنه چې په باندې یقین کوي خدای حلال کړی دی وونه اخکار الله لال کړی دی توې داده بابا باندې دا پرنې ځای دی نکم شکانټ کم کوي ننی سي الله تعالی په غلطه سره قسمونه کوي لیکن یتی تاغلا پاجمانی یکسو کو د قسمونو داولې راغې سره د دې آیات سمونه صاحبته موخه بابی ذکر کو چې ځان نه حرام جوړي او نو به وای پغلته قسم نشي مطلب دا یاد ده کتا قسم خوړې چې زبې داونه نوم نو قسم مات کوو حاصلدارې نو قسم کفاره ورکا او نه وو کتا قسم خوې چې زبې د حقار نکوم نخکارو کا اگر قسم ده خوې قسم ماته حدیث ګرادی نبی عليه السلام فرمایي بخاری کې چا چې قسم په شی خوړ عادت پته ولګی دا شدا ټول خو ښکار دی اما ته قسم خوړلې نو دې قسم مات شي نور په سي دې مجمر راځي څوک کې مشره توزه منبرایته نو دا نه دی مطلب څه که تا قسم وایې چې زمون بر کېګم نو قسم مات کا من بر کېګم دا ځکه هیڅ وسره ورګه نو چې دا انګیدل تم قسم راغل چې ته هي مات له با که تا پزان یوشه بنکړی چې ماته نقصان او ضرور راړی شي او قسم نه پړی نو قسم مات کا کفاره ور کا او کاشې د خوینې له قسم وتی نو خیر دې نو کفاره د قسم تام دی لشکې نه نو تا درمیا چورټوی کور کور کی چې څنګه ډېر افری شورا غاخه لون دي ډېر دلس که یا جامادر اس که سو یا آزادو له غلام نو څوک کینو مومی د درې والا نو لازم دي پغمانه روزې درې اول مکه سمات کینو بیا بدريږو ساتي دا کفاره قسمونه دا کلج قسم مخړی وحفظو من ایمانکم او ساتي ځان د قسمونه نا وحفظو منل ایمان قسمونه مخړی او حفظ ایمانکم بل وساتی قسمنا لاغي کفاره اور کوئی دانه چی قسم خوي کفاره نه او اوتے قسمی واحفظو اساتنا د قسمونو کوئی کفاره اور کوئی دانه چی کفاره نو مطلب بیانی بیان الله تعالی ایا جناه مغا شکر وکای تایمات العباد ذکر شو واست تایمات الله ایمان والو یقینن شراب جواری ادرگاونا او چول دا غللی کار شيطان رښتسون هغه پريطته و کی بدمنتی دي دا غللی سړیا دې ته ولینی دي کیږي تاهیمات له بعد مخه تاهیمات له بعد او اسا الله انصاب اغزاینه کی جوړ شو چې دې په نظر نیاز از راړو درګاو نه روزان به کې دینه شیبه کامیاب کم خاص شیبه کامیاب غوري شیطان چور دې پمستاج کی چونی او طرف غنی پس شراب و کیپ و کلو دو امن راج ملک امن سنگ رائشی قرآن ہوئی شراب بند کا بینکونہ بند کا نو ملک با امن رائشی قرآن ہو اعدادا انتو شراب او جواری ازادے ملک با امن رائشی پولیس و فوج امن نیش راوستے محرمات بند کا نو ملک با امن رائشی ففظور حکومت مغاری کی فساد پکی دیری تاکه ورشیته تا ته وردی په مې صاحب کیږي شو نی اترګنی پوسکلو شراب کې وکول جوړای اړای اړای تاسو د الله دی کتاب وانی صلات اذ دیننا صلات ذکر دا محرمات چې کوی د قران مپات شي نو یی تاسو منکوونکی بیان الله کومنی کوي کنه همونه حکم د الله د پیغمبر او یریږي کوه او کوي پوښی زمو پیغمبر رسول دی سرغان نيشته په خلقو چې ما نه ورده عمل کړي نه ګنا فيما تایمو پاشಿಕೆ چوکري کله چې ځان ساتي د محرماتونو وامن د اجر درېدل زګي تاکید حلال خرا حرامونو دان ساتا حلال خرا حرامونو دان ساتا حلال خرا حرامونو دان ساتا د اجر درېدل ذکر کیه زګا بعد د کھیټې نه په جنگ دې وخهټ ایځنګ دینوبسه جنګې هغه وی دامن له روا دی موږ نه نه راطروال و دانا په ذریزه ذرا ذکر کړی نشته ګنا پاخل چی ایمان راړ و مهل حرمت عمل کینې بیانوم کای حلال مخری ګنا پاښمې مخری کلا چه ځان بچ کای د محرماتنا ایمان کی وی واامن ایمان کې وی عمل کینې بیان کای نو بیا م ځان بچی آئنده او مه خورا پاینده ومحرم نو کړم په خامم نو کړلې اوس یې نو کړم بیا هم نو کړم بیا ځان ذاتی اخی کوي بیان واسنو مطلب سره کوي ځان سره کوي په بیان الله دوسلی محسنان او استاذین شاعر الله نظر لله ذکر کوي دا خدای تعظیم کوي دا خدای په نوم نظر کوي ګیم مانوالو ازمای کی الله تعالی ته پیوشی سره دت کار اخري بار دیلا لاسونو ته ځوک کار وستا پلاس لاس کې وی او غشې تاسو غجیبم بلېږي نو ازمایښت کی ظاهره یالله تعالی چې دیږي د الله کی نه کینې دی دی الله کده تعظیم د شاعر الله کوي کنه کوي کن. خدای په پستون کې نه دی کده د الله نه حیا کوي کنه کوي کن. شاعر الله تعالی داویں گے نظر کئی دا اللہ فنو چیزا معرف شکتے ہیں آچا چیزی ایتے ہوکو پس دے بیان نگرالالعب امیشا ایمان وارا موجد ایخکار اچھی تازو پہرام کئی تعظیم دا شائراللہ در خدای در ذائنو تعظیم کئی در خدای ذات تے آزو چیو اج ایخکار تازونا قصدا نستزاد دے ایخکار پمیس اللہ چیو ایج در ڈنگورونا فی صرف دو انصاف دار تازونا کون تر او اجلا نو انصاب دار بوئی دور اچھرگوارکا او سا او نو فیسوارکا داست سزا دا حد جن داپا پیشکشوی رسی کی بکا یا کفارا دا چاہست شد تااند مسکین نرد او اجلی نو بایی فقیر لارکا او او سا نو لسن لارکا او یا برابر دا دے رو دنا سو په دې جوړيږي نذر فیذ ورجو ساته چوسه کې انجان د خپل کار په حبی الله په خواجه ذکرې دي په خواجه ذکر دی الله غني دي اسو کړه ګور دې بدله بوارې دنا چې چا بیزتی د الله ته ځای نوکړه من عاذہ د ذمہات بیزتی وکړه زکات اخر کې وی لوټی زاړی اپو دی بهيږي اوبو دل ورته کیږي اوبو ذات انس رشي دتو من عاده رائے دې بدلاخني د خراج ځایو عزت او کار دا نه خلکو نو خفا دبو اخلا ايم او ته بدموایا ځایو ته عظیمو کا الله غالب بدلاو سن کې له اروادی تاغره کار د ذریاب او قرانک دې ذریاب کې نور سپ کې مو نه فایذلتا صلی الله علیه ادا پاده مسافرو دی پتا صبح نه کار د وچه سوچي یرام کې او یېږي د الله چه ده ده با پورتا شاید، دشایر اللہ بل، زردون ده اللہ، کعبا، کور ده ده ده، پایداری ده خلق و لها قیاما للناس چه احترام کیگی نو الله مخلوق صلاح احسان کری چه ده ده ده نو الله پا مخلوق باعذاب نازلگی دارنگی چیز جمعات ازدت یا وضائی کیگی نو آغی خلق و بخضائی رنان چاید الناس للناس پایداری ده خلق و لها عبادی په ده خانه کاوی حجو نشین ملک وزه باشی همایته ذات احادیا اوامبل والا اللتدی تاظیم سره چه پوه شي چې الله پویږي چې بردی وکتا الله پر هی پوهه چې دا پوه شي چې دمر پویږي روزا کوم پاک زین ز عزت کوم په پوه شي الله سره غضاواله الله غفور نیشته پر رسول باندې مگر رسول سرกัน الله پیږي او چې پټوي ا چې ځایوی او چې پټوي درې مسئلې ذکر شوتا هي ماتور عبادت اول ا تحریمات الله ثانیا او نظر لله تا دین شاعر الله ثالثا اوس رابعان ذکر کوي سرورما نظر لغیر الله وا د برابر پلیت پاک اگر چې پسندږي تا ته ډیرواله پلیت په وخت یا ک پار از دیگونه چراو دی؟ نو خبیص دیداد غیر اولانه دید نو یا ری گئی دا اللہ نا اقل مندو خان و خاش تی شئی کامیاب یا ایواللذین تعدیب دید عدب مومنان تارکی عدب سمانا خروج دید باسنا خروج دید علماوی کمان مسئلہ چی شوری نو داگی تا پاسکوا نانا چی مسئلہ چرک شورو دا اتوائی جید پلانا ایخ دیمیرات سور رسی مساله د شرک و ده اته په کبله مساله را دن نه کی د بیان شیطان توجه لري بل مساله ورته ځت ورانځي کی چې داغه مساله توفی تنوړي آیا دل چلو نه شری چې اصل مساله ته توجه کی و ایمانوالو سپوز مو کوي داغه چې ځوونه کبيان کې شي تاسو جواب نو بدبګ نه نه ته تا نه خو باد وتل کلو جواب کلوjre نه نه ته داغه تپوس پوس مو کوي که هغه صداق ولې دی اسلام مسلې ته جوارغه اګه کوي دا مسلې نه کلچ بیان به کیږي نه تاسو بیان وشي څو استاد مسلې باسي عین نه ذل قران قران راځي ینه داغه مسلې بیان کیږي نو بشک کوه هغه کوي الله دې نه الله بگونه مهربان اته پوس کوي يقوم وکاستا سنا دلایاني اصل مسله په پیغه ده دی دین رسول سلام چه لکه په لري اسمان د سو په خوانو کوونو مدام بیاو نه لاینی تپوس کو گاوګر دې په دې سره مونږ درامز کې تادی دوپاره نو تراره اوس بیا محرمات شو نظر د غیر الله عربو دا قاعده